U ime Allaha, milosti Bog, samim osnov. O vjernici, dužnosti prema Allahu izvršavajte i pravedno svjedočite. Neka vas mržnja, koju prema nekim ljudima nosite, nikako ne navede da nepravedni budete. Pravedni budite. Tvoje najbližije čestitosti i bojte se Allaha, jer Allah dobro zna ono što činite. O vjernici.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 Vi ne smatrajte to nekim zlom po vas, ne, to je dobro po vas. Svaki od njih će kažnje će prema grijehu koji je zaslužio, a onoga od njih koji je to najviše činio čeka patnja velika. Nekatene žaloste besede njihove, u istinu samoć pripada Allaho, on se čuje i se zna. Ti doista ne možeš uputiti na pravi put onoga koga ti želiš da uputiš. Allah ukazuje na pravi put onome kome On hoće i On dobro zna one koji će pravim putem poći. One koji se budu zbog nas bodili, mi ćemo sigurno putevima koji nama vode uputiti. Allah je zaista na strani oni koji dobra djela čine. Bismillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Inna alhamdalillah. Nahmaduhu wa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 يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وَشَرَّ الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد قال برفض اللهم سبحانه وتعالى su svih svjetova. Ok, salavati selam na Allahovog virovjesnika Muhammada, sallallahu aleyhimu sallame, na njegovu porodicu, ashabe i sve mu'mine vjernike koji ih u dobro slede do sudnjega dana. A zatim, draga braćo, nastavljamo uz Allahovu subhanahu wa ta'ala pomoć započet počet ciklu spredavanja na temu zaista pretjerani tekfir ili guluv u tekfiru, pretjerivanje u tekfiru vodi u Kutr kao što vam je poznato radimo po kisi Šejha Muhtija Hafizuhullahu taala i fakka asrahu min sujunit talaqid. Zaustavili smo se to je završili smo sa prvim poglavljem ili predgovorom i pročitali smo smo skoro čitav, čitav dakle predgovor i došli smo do drugog poglavlja a to je dakle poglavlje koje govori o upozorenje na preterivanje u tekpiru Dakle, poogledne o upozorenju na pretjerivanje u tekfiru. Pa kaže šejh Hapivahullahum ta'ala, pofetka asrahu min suđuni talaghi. Znaj, Allah podario tebi imeni meni korisno znanje i rad po njemu, ta je mesela tekfira kao šarijatski propis od propisa vjere veoma važan i neobhodan, jer se za njega veže veliki broj mesela i propisa. Međutim, on je isto tako veoma opasna tema... Jer se da za veže veliki broj posljedica na dunjaluku i ahiretu. Neki su zbog nemara u njegovoj ispoznaji posrnuli i zalutali. Tekfir je prva mesela od velikih osnovnih mesela oko kojih je nastao spor u ummetu. A to je prijetnja, el-wa'id, kako to spominje šejhu l-Islam ibn Taynija, rahimahullahu ta'ala. I kaže isto tako, da ta šejhu islam znaj da mesela, mesela tekfira, tefsika, To je sproglašavanje osobe pasjekom Spadaju mesele imena i propisa Za koje se veže prijetnja el-waid i obećanje el-waad Na dunjaluku i ahiretu Sa su povezane mesele prijateljevanja el-mu'alat i mržnje el-mu'adat Zatim ubijstva, sačuvanosti krvi i tako dalje. Jer Allah subhanahu wa ta'ala je obavezao džennec vjernicima A zabranio ga nevjernicima, nevjernicima. I to spada u nepromenljive propise u svakom mjestu i u svakom i u svakom vremenu. Mešmul fetava 12. Tom, 251. stranica. I kaže isto tako Šejhul Islam: Greška u davanju imena Imana nije poput greške u nekom novonastalom imenu, niti poput greške u ostalim imenima. To je zbog toga što se dunjalucki i ahiretski propisi vežu za ime Imana, Islama, kufra i nipaka. Mešmul fetava 7. tom I kaže iso tako šehhu islam? govor ljudi o ovom imenu i pojmu je opširan, iz razloga što je on osobina vjere za koju se vežu, za, koje, za koju se vežu propisi. Nema većeg imena za koje se veže sreća i propas, hvala i kuđenje, nagrada i kazna od imena imana i kufra. Stoga ova osnova se naziva meselama imena i propisima. Mežmul Fetava, 13. piton tom 34. i stranica. Da se vas, da kada e, prekinem citat ili pa ka ili kažem, kažem ja, dakle da prekinem tekst šeha Muhameda Abu Muhameda al dakle al-Maqdisi, e, ida tada dodajem nešto od govora drugih učenjaka da bi mesela bila još više jasnija i da bi je to bolje svatili, i a ja nastim dakle, da ti komentara bude što manje, jer je, hvalallahu govor Pisa i te kako ja I nećemo puno dakle duliti, osim kada, zato bude, kada, kada i bude potrebe upojašnjavanju odredjenih stvari. Da spomenemo par citata, uleme nežda koja upozorava na pretjerivanje u ovoj meseli, pa kaže tako šejh Mohamed ibn Abdu'l-Wahab, u cijelini obaveza je onome ko naslihati svoju dušu, da ne govori o ovoj meseli, to jest meseli tekvira, Osim sa znanjem i dokazom od Allaha subhanahu wa ta'ala I neka se pazi da čovjeka izvede iz islama ili uvede u njega jer to spada u najkrupnije stvari Dakle neka pazi da čovjeka izvede iz islama To jest neka pazi da osobu koja je musliman ne izvede iz islama Ali isto tako neka se pazi i da osobu koja je kafir uveda u islam i smatra je muslimanom Zatim, nakon toga, šeih Abdul Latif ibn Abdurrahman ibn Hasen, rahimahullahu ta'ala, kaže Nije dozvoleno usuditi, usudite se na tekfir, te tepsiq i tadlil, to smatranje osobom da je uzabudin, osim onome ko vidi otvoreni kufr za kojeg ima dokaza kod Allaha, subhanahu wa ta'ala. Fetava en neđdije, ovaj govor se nalazi u knjizi Fetava en neđdije, 3. tomu, 35. stranica Dok se prethodni govor šeha Muhammada nalazi u duraru, osvom tomu, 97. stranica. Zatim, nakon toga, mufti ad-dijar an-neđdije. Šeih Abdullah Abu Batin, rahimahullahu ta'ala, kaže Šeitan je po pitanju ove mesele većinu lud, ljudi oddao u zabudu. Jedna skupina je nemarna, tako da je islamom presudila osobi na čiji kufr ukazuju Kur'an, sunnet i ižma', koncenzus dok je druga skupina pretvjerala i protektirila ljude na islam ukazuje Kur'an, sunnet i žma. Kakvog li samo muslibeta islama od ove dvije skupine i kakvog li samo iskušenja od ta dva belaje. Snjiga Petava ime Tineždije, 30 ton, 336. stranica. Istinu je rekao draga braćoj šejh Ebu battin rahimahullahu ta'ala. Pogleda na primjer šta kaže jedan od prvih od onih koji su nemarni po pitanju mesele tekvira. Radi se o Muradu Šukriju Na čiju knjigu tekfir, Je upozorila Stalna komisija za fetve na čelu Sa šeihom Bimbazom Kaže ovaj čovjek Nakon što je uslovio Deset šartova da tekvir Kaže nakon toga I neće ti škoditi, nakon toga Ako se ispune ovi uvjeti I ostaviš takvu osobu I ne protekviriš je I nije se time zadovolio draga braćo, već dodaje i kaže A bogobojaznost je da ga ostaviš To jest bogobojaznost se opet oglada Da i pored svih ti šartova koji su osvareni prepreka Da je bogobojaznost da takvog čovjeka ostaviš I da ga ne protekfiriš Uslovili su on i njemu slični šartove O kojima uzvišeni Tabarake Votala nije objavio dokaz Pa kažu u uvjetima tekfira Da ga, to je kufr, učini namjerno Da zna da je to kufr Da ne bude prisilen, Zatim nakon toga da ne bude Neznalica Zatim nakon toga da pri sebi nema Tevila Pored toga Usposava dokaza Zatim jasnoća dokaza Zatim da nam postane jasno da je ustrajao u kufru Zatim je dodao da ona i koji ustrajava u kufru Bude inađija Ohol i džahid to je, on, to je onaj koji poriča Pogledajte draga braćo Deset šartova za tekfir. Na osnovu ovih šartova, draga braćo, ne možeš protekfiriti mi prokvetok Iblisa, la'anatullahi alej. Jer Iblis je bio mu ta'uwil, imao je ta'uwila, koristio je ta'uwil, pa kaže Halaqte mi min nar, wa halaqte ho min t'in. Stvorio si me a dnega odilovače. Nije porekao isto tako, nije bio džahid, jer kaže uzvišen te bareke vata'ala, da... On, kada čovjeka odvede u zabludu, u kufr, kaže inni, beri um minke, inni Allah, Ja se odričem tebe, ja se bojim Allaha, gospodara svih svetova I kaže rabbi, gospodaru moj, i tako dalje Tako je, vjeruje svojim srcem Nije dokaz dio jasan, kako da Adem bude boli od njega, i tako dalje, i tako dalje Pogledajte isto tako, draga braćo, drugi uvjet tekfira u proglasu o tekfiru kojeg je potpisalo 16 šest, šest, daija koji kažu drugi uvjet znanje to jest da osoba zna i da je dobro upoznata Padite, da zna i da je dobro upoznata s da je djelo kojeg čini djelo kupra s da je djelo kojeg čini djelo, djelo kupra mi im ovdje spomenuti samo dva citata unuka šeihul islama Muhammada Muhammada ibn Abdel Wahaba rahimahullahu ta'ala ضربيه تصربيه هو سليمان ابن عبد الله ابن محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى يقول وجهه ايته وانا ان قلتهم ليقولون انما كنا نخوض ونلعب قل اد بالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم ذكر الشيخ سليمان ابن عبد الله رحمه الله تعالى غبرت وهم Ako i bude, ako i budeš upitao, oni će reći: "Nismo se samo šalili i zabavljali. Nismo, nismo se samo šalili i zabavljali, reci, zarcite za Allahu i njegovom poslaniku, i njegovim ajetima izrugivali i smejali. Nemojte se pravdati, postali ste nevjernici nakon što ste bili vjernici." Kaže ovaj šejh, u ajetu je dokaz da čovjek kada učini kufr, a nije znao da je to kufr, time nema opravdanja. Uporedite ovaj govor Unuka šeha Muhammad ibn Wahaba I govor daje U proglas o tekiru Koji kaže Koji kažu Znanje Drugi uvje znanje To je da osoba zna I da je dobro upoznata S time da je dijelo Kojeg čini dijelo kufra Ne znam kome ćemo vjerovati Šehu Suleimanu Ili šestnetorici daje Zatim Nakon toga S druge strane Drugi unuk I učenik svog djede A to je šeih Abdurrahman Ibn Hasan Rahimahullahu ta'ala Kaže Ulema Allah im se snjelovao slijedi menheć istikame to jest menheć pravoga puta spomenuli su, spomenuli su poglavlje o murtedu i niko od njih nije rekao ako kaže ili uradi kufr a ne zna da je oprećan šahadetu da takav nije čatir zbog svoga džehla Allah azzevo dželle je pojasnio da su određeni mušici džahili i mukallidi to je slijeti sedbenici ali nije uzdigao kaznu od njih zbog njihova džehla i tako Pomenuti cita se nalazi u Petava e Immeti Najdije, 3. tom, 233. stranica, a prethodni ajet, prethodni cita, to je cita šeha Sulejmana, se nalazi u njegovoj poznatoj knjizi, Faisirul Azizil Hamid, komentar Kinga Teuhida, njegovog djeda, šeha Muhammada ibn Abdul Vahaba, rahimahullahu ta'ale. Zatim, kada govore, draga vraća, o preprekama, kao preprekama dakle tekfira kao petu tačku spominju estaklit i dalje je da dakle, govor o dajama koji su potpisnici tog prolaža kažu peta tačka to je peta prepreka u tekfiru jeste estaklit slijepo slijedenje mi ćemo i ovdje spomenuti, spomenuti samo jednu petku muftije enerza šeha abdullaha ebu taala koji kaže onaj ko tvrdi da je počinio od skufra iste te Ićtihada Greške Taklida Obrade pažnju ovo riječ Takve taklida Slijepog slijedinja Ili džahla opravdan Takav je oprećan Kur'anu Sunnetu I žmahu bez ikakve sumnje A pored toga mora srušiti svoju osnovu Jer kada bi išao svojom osnovom Postao bi kaatir bez ikakve sumnje Kao na primjer Kada bi zastao po pitanju kufra osobe Koja sumnja u poslanstvo Poslanika Salallahu alaihi wasallama Pomenuticita se nalazi u Dureru, 12. tom, 72. i 73. stranica. Dakle, to je ta prva skupina draću koja je nemarna po pitanju, propisa, po pitanju propisa tekfira. S druge strane, ovoj skupini je oprešna druga skupina koja oživljava polako sope Haridija. Nisu se zaustavili kod Allahuvi granica, već protekfiriše čitavu ulemu i daje Zanemarili da su skoro svaku prepreku mimo poznavanja stanje osobe koju su, koju presudili kuprom. Dakle, jedino opravdanje koje gnala se po pitanju takvih ljudi i osoba jeste da ne znaju stanje dotične osobe koju su oni protektirili. Tim sazna njeno stanje, ukoliko ne protekci takvu osobu i sam i sam postaje keatrik od njih. Vratimo se na titat, to je na knjigu šeha Ebu Muhammada el-Maksija, Hapirahullahu ta'ala Uafakke asrahu min suđuni talavih Kaže, onaj ko promozi Temu tekfira u knjigama fikha Jasno će vidjeti povezanost Velikog broja mesela Koje se vežu za njega, to je za tekfir I uvidjeće važnost ove teme I njenu opasnost Uzmi, na primjer, stanje vladara I propisa koji se vežu za njih Obaveza je prijateljstva I ljubavi prema vladaru koji je musliman Obaveza je pomognuti Takvog vladara i biti mu pokoran Nije dozvoljeno ustajati protiv njega Osim ako ne vidimo jasan i očitku Dozvoljeno je kanjati za takvim vladarem I boriti se sa njim Bez obzira bio on vladar musliman Barrun ili pađir Bio on dobar ili zao zaopokvarenjar Dok god bude u okrilu islama Ispudio Allahovim šarijazom Vladar musliman je walij To je staratelj ono ko nema staratela S druge strane Vladar koji je nevjernik Nije mu dozvoljeno dati vejo prisegu Nije dozvoleno pomagati ga, niti prijateljevati sa njim i voliti, voleti ga. Nama za njim nije dozvoljen niti parničenje pred njim. Njegovo starateljstvo nad muslimanom je neispravno i muslima nije dužan da se pokorava takvom vladaru. Naprotiv, obavazan je svrgnuti ga ili pak raditi u nastojanju da ga smijeni i uspostavi vladara koji je musliman. Iz toga da proizvijazi kufr onoga koga voli i pomaže njegov kufr ili brani njegove kjapirske zakone ili pak štiti ili saučestvuje u ujačanju tih zakona ili i propisuje i sudi po njima, po sudija i njima, i njima slični dakle, jasno se vidi važnost iz ovog, ovog citata šeha Ebu Mohamed al-Maksisja, jasno se vidi važnost ove mesele Ibn Hajar, rahimahullahu ta'ala fethu, draga braćo dakle, ovo, je, ovo su moje riječi Ibn Hajar u fethu, sedmi tom 13. stranica kaže Kada sultan, to je sladar, upadne u jasan kufr, nije dozvoljeno pokoravati mu se u tome, već je obavira onome koje je u boriti se protiv njega. Zatim Nevi kaže, u komentaru muslima 12. tomu 29. srca, kaže Kadi iad, sa koje imam Nevi prenuse riječi Kadi iada, ulema je složna da imamec ne može biti dat kjapiru, te da ukoliko postane kafir dakle ima, to vladar, treba ga ukloniti isto tako ukoliko bi ostavio obavljanje namaza i pozivanje njemu, to jest pozivanje namazu dakle kodi aijad prenosi koncenzu svih učenjaka, da je obaveza muslimanima, ukoliko njiho vladar koji je prije toga bio musliman postane nevjednik, da svrgnu takvog vladara i po se islamska ulema nije, nije dakle razišla Zatim isto tako, vidite da je kazi Iyad rekao, ukoliko bi ostavio obavljanje namaza, to je rekao zbog toga što poslanik s.a.v. u jednom hadisu zabranjuje da se ustaje protiv vladara, osim kada vidimo kod njih jasan i očit kufr. Tok u drugom hadisu poslanik s.a.v. dozvoljava da ustanemo protiv takvih vladara kada oni ostave namaz, što je dakle između ostalo, jedan od dokaza da je ostavljanje namaza kufr koji izvodi iz svjerema. Vratimo se na citat šeha Ebu Mohameda, koji kaže, zatim u propisima starateljstva, kafir ne može biti staratel muslimanu, tako da kafir ne može biti namjesnik ili sudija muslimanima, ne može im biti imam u namazu, niti može biti staratelj musliman ki prilikom sklapanja braka. Isto tako gubi pravo havane, to je starateljstva nad djeco muslimana i vasijeta u imetku jetima i tome slično. U, u propisima braka, nije dozvoljeno oženiti kjapira sa muslimankom. Niti kjapir može biti u alij, staratel muslimanki, prilikom kapanja braka. A ako se musliman oženi muslimankom, a zatim odmetne od vjere, brak postaje neispravan i obaveza ih je i obaveza ih je razvojiti. Zatim, u propisu nasledstva, to je smiraza, različito vjere je faktor koji utiče na zabran nasledivanja kod većine Kod većine, kod većine učenjaka Kažem Zbog hadisa poslanika wasaleme, Da muslima ne može naslijediti Kapira niti kapir Može naslijediti muslim Ovdje se postavlja pitanje A to je kako će osoba postupiti Kada u svoje familiji ima Nekog od bližnjih Koji su nevjevnici I koji kao takvi prećele I zatim nakon toga ostave miras Kako će i na koji način postupiti takva osoba Odgovor na ovu petvu, to na ovo pitanje, ćemo prepustiti upravo piscu ove knjige, šehu Abu Muhammadu Maktisiju, hafizahullahu koji kaže Što se tiče hadisa, ne može muslima naslijediti kafira, niti kafir muslimana, on je poznat i vjerodostajan hadis koji je osnova u ovoj meceli. Oni koji dozvajavaju da muslima naslijedi kafira, kao dokaz korista hadis koji se prenosi marfuan, ime ukufen, tako je merkuvan od poslanike sallallahu alaihi wa sallama ama ukufen od nekoga od ashaba radijallahu anhu međmajim a taj hadis glasi islam nadvadava, el islamu ja'lu a ne može biti nadvadan ja'lu -al alaihi isto tako riječi pojedinih ashaba kako navode kao dokaz mi ih nasleđujemo, a oni nas ne mogu naslebiti a oni nas ne mogu naslediti. muslima kaže da li ne treba ostaviti imetak koji mu je došao od kjafira da se njima oni potpomažu u borbi protiv vjere ili nepokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala musliman ukoliko mu dođe mirac od njegovih bližnjih koji su kjafiri neka utaj imetak kao imetak nevjernika kojeg je sekao. sade čuje od sahi pošto se neka braća javljaju da ovaj preki da se ne čuje u redu dakle kažem Kaže šejih Musliman ukoliko mu dođe mirac Od njegovih bližnjih koji su čafiri Neka uzme taj imetak kao imetak nevjernika Kojeg je sekao. Neka ga potroši u koris muslimana Ili neka se on sa njim potpomogne Neka taj imetak ne uzima Kao mirac Jer to bi značilo potvrđivanje muvalata Prijateljevanja dakle i ljubavi Između muslimana i katira A Allah je to wa Je prekimo svaku vezu I svaki dakle i svaki kontakt između kafira i između, između muslimana vratimo se nakon toga ponovno na knjigu kaže šeist Ebu Muhammed al-Mahris je ta'ala u propisima krvi i odmazde ne ubija se musliman ako ubije kafira niti se za ubijstvo kafira al-harja, to je onoga protiv kojeg se ratuje ili da bez obzira da li ubijstvo bilo namjerno ili nenamjerno zato se ne neve, ke kefaret s otkup niti krvarina što nije isti slučaj kada je riječ o muslimanu to jest kada musliman ubije nemuslimana on se neće on se neće ubiti zbog hadisa koje bileži Bukharija olavija radijallahu anhu i da se musliman ne ubije zbog ne ubije zbog kjafira zatim nakon toga u propisima dženaze neklanja se dženaze nevjerniku Ne gasuli se, niti se zakopava u muslimansko groblje. Nije dozvoljeno moliti za oprost njemu, niti stajati na njegovim grobom, što nije normalno isti slučaj sa muslimanom. U propisima sudstva nije ispravno namjestitvo kadije koji je kafir. Nije dozvoljeno da sljedoči protiv muslimana. Isto tako nije dozvoljeno parničite se pred kadijom koji sudi nevjedničkim zakonom. Njegove odluke se ne sprovode, niti se za njih vežu i kakve posljedice. U propisu borbe pravi se razlika između borbe protiv katira, mušlika i murceda i borbe protiv muslimana, griješnika i buntovnika. Kod ovih zadnjih ne guni se onaj koji podljegne, niti se ubijaju ranjeni. Njihova imovina se ne uzima kao plijen, niti njihove žene kao roblje, što nije isti slučaj kada je riječ o nevjernicima. Osnovu osnova u imetku muslimana, njegove časti i imetka jeste sačuvanost, a ismet dok je osnova kod nevjednika dozvoljenost, osim ako se zaštiti na taj način, što mu neko od muslimana ne da, ne da zaštitu. U propisima ljubavi i mržnja, to je al-walāu al-balā, je voliti muslimana, i nije dozvoljeno odreći se odreći se njega u cijelini, već odrećemo od njegova grijeha. Zabranjeno je voljeti kjafira, ili pomagati ga protiv muslimana, ili mu ukazivati na slabost muslimana. Obavaze je mržnja nevjednika, I odricanje, odres, odricanje od njega Dakle Kažem Kada se radi o greški muslimana Nije dozvoljno odreći, odreći se takve osobe u potpunosti Jer poslanik s.a.s. Kada je Halid ibn Walid Sejfullah i meslul Allahuma Isuka na sablja Pobio čak čitavo pleme poslanim Poslanik s.a.s. je podigao svoje ruke i rekao O Allahu ja se utićem Odrićem se tebi Od onoga što je učinio Halid An ni je rekao o Allahu ja se ticcem tevi i odličeemohalida. Od Neve za